בעזרת השם יתברך, ספר ימי מוארנת, חלק ראשון, המשך. עוד ס"ז עתה נאה לי לספר כל מה שעבר עליי מיום שנסתלק בשלום. והנה אחר הסתלקותו הוכרחתי להתעכב באומן כדי לסדר חלוקת העיזבון בין יורשיו. ותכף אחר הסתלקותו התחלתי לחשוב מחשבות מה לעשות עתה. ושלח השם בליבי שצריכים להשתדל להדפיס שאר הקונטרסים מתורותיו שכתבתי אחר שנשלם ספר ליקוטי מורן הראשון, שהם ספר ליקוטי מורן טניאנה. ותכף נזכרתי בדיבורי רבנו ז"ל שבשנה אשתקד. בעת שעסקתי בכתיבת התורה תקעו אמונה, רמז לי בדבריו שיהיה נדפס גם הטניאנה. וכן עוד כמה רמזים מדבריו, ועל זה נתחזקתי ביותר לעסוק בזה. גם נתחזקתי תכף שאנחנו צריכים להתכבץ יחד על ראש השנה באומן כמו בחיים חיותו. והיו לי על זה כמה ראיות מבוארות מדיבוריו הקדושים. כי דרכו ז"ל היה נפלא ונורא מאוד. בפרט בעניין צוואתו עלינו איך להתנהג אחר הסתלקותו. כי סמוך להסתלקותו ממש, לא שמענו ממנו כאים דיבורים מועטים, וקצת מהם נרשמו למעלה. ולא ציווה לנו אז שום הנהגה איך להתנהג אחר הסתלקותו. אבל באמת אין שום דבר בעולם שלא סידר לנו יפה ולא ציווה לנו כראוי. כי באמת בכל הדיבורים שדיבר עמנו מקודם כל הימים שזכינו לעמוד לפניו, בכולם לימד אותנו איך להתנהג תמיד כל ימי חיינו. בחייו ולאחר הסתלקותו, ובפרט כל הדיבורים והשיחות והתורות והמעשיות ששמענו ממנו מיום שבא מלמברג, שכולם היו צוואות איך להתנהג תמיד. רק שבחייו היו כמה דיבורים שלא הבנתי היטב עד היכן הם מגיעים, אבל דבריו הקדושים הם חיים וקיימים לעד, והם מים נוראים, מים עמוקים עצה בלב איש, והם טמונים בלבי. ובכל פעם הם נובעים מים חיים, ומלמדים אותנו, מזכירים אותנו איך להתנהג בכל העניינים. ואני מבין בכל פעם למפרע מדבריו הקדושים איך להתנהג. ובפרט שהרבה דברים שאמר בפירוש לפני כמה אנשים, רק לא שמו להם לב אז, רק אחרי הסתלקותו הבינו וראו הכל שציווה לנו בפירוש על אלו הדברים. וכל זה אי אפשר לבאר היטב בכתב. וכבר סיפר לי מעשה מעניין כזה, מצדיק גדול שהיה מדבר עם תלמידו כמה דברים, שבשעה שסיפרם לא הבין כלל מה כיוון בהם. ואחר שנסתלק אותו הצדיק, אז התחיל תלמידו להבין למפרע בכל פעם. זה כיוון רבי הצדיק, וכל מה שעבר עליו, וכולם נזכה בדברי רבו. הוא מצא הכל למפרע בדברי רבו. וגם זאת המעשה שסיפר לי חיזק אותי הרבה לשום לב. לכל הדברים ששמעתי ממנו בחייו. ועל ידי זה עזרני השם יתברך ונתחזקתי בכל הדברים שהייתי צריך לעסוק בהם. ס.ח. והנה אחר יום, <coughs> יום טוב, בא חתנו זן מברסלב, והרב מפה. וישבנו כולנו וסידרנו חלוקת העיזבון כראוי, קפיצה צוואתו. וסילקנו לאשתו הכתובה, הכל כאשר ציווה. ובנינו בית על קברו בחסדו הגדול. ואחר כך נסענו לביתנו אני וחברי רבי נפתלי. וגם לתיבה עם החפצים של בתו הצדקת מרת מרים זיכרונה לברכה שהייתה בארץ ישראל ושל בתו הילדה חיה תחיה לקחנו עמנו לנמירוב כי אותי מינו לאפוטרופוס על נכסיו. ומידי הובינו לביתנו לנמירוב עברנו על דרך קהילת קודש דשיב שיש שם קיבוץ מאנשי שלומנו ודיברתי על ליבם שהתנדבו לתת לכסף מוצא על הוצאות הדפסת הספר ליקוטי מורד טיניאנה. ותכף קיבלו עליהם באהבה והשמיעו כל עלה נידיו על סך מסוים. ואחר כך באתי לביתי בלב נשבר ונדכה. כיתום כי ואין אב, כתועה ואין לבקש. וגם סיבב השם יתברך שהוכרחתי תכף לנהוג שבעת ימי אבלות. כי בסמוך קודם בואי לביתי, נפטר אחי הקטן בבית אבינו רועי העיר. ורצו להעלים ממני, אך נמצא אחד שהודיע לי, והוכרחתי לנהוג שבעה. וכן אשתקד, בעת שנסתלק הצדיק הקדוש הרב מברדיצ'וב, נזדמן לי גם כן כך, שהוכרחתי לנהוג שבעה על ידי מעשה כזאת הנ"ל. וגם זו לטובה. וברוך השם אשר את הכל עשה יפה ביתו. כי בוודאי היה ראוי לנהוג שבעה על צדיקים קדושים כאלה. השם ידבח ינחמנו מהרה על ידי משיח צדקנו, כי אין לנו נחמה שלמה על שברנו עד אשר יבוא מנחם ציון וירושלים במהרה בימינו אמן. סט והנה בתוך שבעה בא אליי רב אחד, תלמידו של הגאון מיבליסטיק ובנו של הגאון הנ"ל. כדי לפקח על מעות של רב פנחס בן הגאון הנעל, שהיה חתן רבנו ז"ל, שהיה אז בארץ ישראל עם אשתו, היא בת רבנו זכר צדיק לברכה, הצדקת מעת מרים זכרונה לברכה. ורצו אלו הנעל שימסרו המעות לידם, אך אנחנו לא רצינו לתת להם דבר, כי אם היה בידם היה קרוב להפסד וכולי. וברוך השם, אצלנו עשו עמאות פירות, ושלחנו להם בכבוד סך גדול בכל שנה, ונתפרנסו בכבוד וברווח גדול כל ימי חייהם עד שנפטרו בשלום. וגם אחר כך נשאר סך רב, וחילקנו בין יורשיהם. עין. והנה אחר כך, כל ימי החורף הזה, לא עלה על דעתי לצאת מנמירוב ולקבוע דירתי פה ברסלב. והיה נדמה שאם הנה נמנע לקרב עתה אנשים לדרכיו הקדושים. רק בעצמי חשבתי מחשבות הרבה, איך עצמי להתקרב לשם מטבח עתה, גם עתה, על ידי התורות והשיחות והמעשיות והרמזים וכולי שקיבלתי ממנו ז"ל. כי ידעתי והאמנתי שבהדיבורים הרבים מאוד שזכיתי לשמוע ממנו בחיים חיותו, יש בהם די להחיות אותי תמיד. להורות לי הדרך גם עתה לאחר הסתלקותו עד עולם. וכל מה שעבר בדעתי אז אי אפשר לבאר. אבל זה לא עלה על דעתי לבקש לי מקום שאוכל לדבר שם מרבנו ז"ל, להודיע לבני אדם גבורותיו וכו'. זה לא עלה על מחשבתי כלל. וביניהם מרוב לא היה אפשר לדבר ממנו ז"ל, כי אם לפני מעט אנשי שלומנו. אבל הרוב היו מתנגדים וחולקים. אך מה גדלו מעשי השם ועוד עמקו מחשבותיו וכל מה שנעשה בעולם הכל בשבילנו. כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא עולם, בפרט בשביל הצדיק האמת והנלווים אליו. והנה התחלת התנוצצות הישועה שהתקיים השערת דעתו הקדושה לעולם ולא יכבה נרו לעולם ועד, היה על ידי שחיזק השם יתברך את דעתי לעסוק בהדפסת הספר טיניאנה. והנה ריבוי המניות שהיה על זה, לא יספיקו המון יריעות לספר. כי לא היה בידי אפילו פרוטה אחת. ורוב אנשי היו עניים, והם ומפורדים בכמה עיירות. ולנסוע אליהם לקבץ מהם דבות, קרוב שתהיה ההוצאה והטרחה יתרה על השבח. בפרט שלא היה אפשר לי בעצמי בשום אופן, מחמת כמה מניות. ולשלוח איש אחר לא יפעל כלל. הן על כל אלה וכאלה היו עומדים לפניה מניעות כחומות ברזל ודלתות נחושת ממש ביותר ויותר. ולא הייתי יודע הדרך לזכות להדפיס ספריו הקדושים עתה. אך להיות שכבר חיזק אותנו רבנו זל רבה בלי שיעור, ולימדנו שאין מניעה בעולם כלל, ושהעיקר הוא הרצון והחשק והכיסופים וכו', על כן חיזקתי את רצוני וחשבתי בזה מחשבות הרבה והכנסתי דעתי ומחשבתי בזה הרבה מאוד גם סיבב השם מטבח לטובה מה שהייתי אפוטרופוס על נכסיו כי על ידי זה היה לי בכל פעם עסקים פה ברסלב והוכרחתי בכל פעם לנסוע לפה כדי לטבוע חובותיו ולדבר עם חתנו וכולי מעניין הנסיעה למז'יבוז' שהשאיר שם חנות ובית ואחיו רצה לעכבם לעצמו ומחמת כל זה לא נקטה נפשי מנסיעה לברסלב למקום חנייתו הקדושה כאשר הייתי רגיל בהיותו פה וזה היה טובה גדולה לעסקינו גם בכל עת היותי פה סיפרתי הרבה מתורותיו הקדושות ושיחותיו והזכרתי הרבה אנשי שלומנו את גדולת נוראותיו וכולי וכל זה היה סיבות לטובה לקיום השערתו ז"ל והנה סמוך לבייתי, לביתי לנמירוב, נסעתי לפה ברסלב. והייתי בכאן על שבת קודש, ובסעודה שלישית אמרתי לפני העולם כל התורה הנוראה תקעו תוכחה, שנאמרה בראש השנה האחרון באומן. וכל השומעים רעדה חזתה מעוצם נפלאות החידושים ששמעו מפי. כי כבר מבואר שאין עוד דומה השומע מפה לרואה בספר. בפרט אז, שהיה סמוך לשמיעתי מפיו הקדוש, ואחר כך חזרתי לביתי. ע"ב. ובימי חנוכה בא אל ידידנו היקר הוותיק מורנו הרב רבי שמעון אורו יאיר לקהילת קודש נמרו, ורצה שאסע עמו על המדינה לאנשי שלומנו לקבץ מעות על הדפסת הטניין הלל. אבל ראיתי שהיא מן הנמנע שאסע עתה. ועלה על דעתי לשלוח אותו לבדו בשביל זה. ונסעתי עמו יחד לפה ברסלב להתייעץ כאן מה לעשות. וענו ואמרו שאם לא אעשה בעצמי לא יפעל רבי שמעון כלום כי לא יתנו לו כלל. ואני לא יכולתי אז לנסוע בעצמי כנ"ל. על כן התעכב הדבר יותר ולא נסעו כלל וחזרתי לביתי. וראיתי שרחוק ממני מאוד לעסוק בהדפסה. אך אף על פי כן לא עזבתי את הרצון, והייתי כוסף וחושק בכל פעם הזה, אף על פי שרחוק ממני מאוד, והייתי חושב מחשבות הרבה בזה, אולי יעזרני השם יתברך, לגמור עסק גדול ונורא כזה, להפיץ מעיינותיו חוצה, אשר כל תורה ותורה וכל שיחה ושיחה, כלולה מכל התורה כולה, ומכל הדרגות, ומכל העולמות וכולי. ועברו ימים ושבועות עד שבא סמוך לראש חודש ות ואז נתעוררנו לנסוע לאומן להיות על ציון קברו הקדוש ונסעתי אני ורבי נפתלי לפה ברסלב כדי שמכאן נישאה ונלכה יחד עם חתנו רבי יוסקה ז"ל ועם הרב דפול לקהילת קודש אומן וכן היה ושכרנו עגלות של נוכרים לנסוע לאומן וביום שהיינו צריכים לצאת מפה היה רוח, סערה ושלג גדול שלא היה באפשרי לנסוע ואני התגברתי אף על פי כן ונשאתי עם עגלה אחת והוכרחתי לחזור כמו חצי פרסה מן העיר וזה היה שני ימים לפני ערב ראש חודש שבט אבל השם נדבר חיזק את לבבינו ושימחנו עצמנו אז באותו היום הרבה ולא רציתי להניח העצבות ולהתעצב על זה רק חיזקנו עצמנו בשמחה ועל ידי זה נתחזקנו ונסענו ביום שלאחריו אף על פי שהיה עדיין הדרך מקולקל מאוד, כבר היה סמוך מאוד לערב ראש חודש. אף על פי כן חיזקנו ידינו בהשם ונסענו יחד. והשם מטבח סיבב עמנו סיבות נפלאות לטובה, ובאנו לאומן ביום שישי ערב ראש חודש שבט שנת תקע"א. והיא הפעם הראשונה שנסענו לאומן לאחר הסתלקותו כדי להשתטח על קברו הקדוש. וכבר מבואה במקום אחר את כל מה שהבטיח את כל מי שיהיה על קברו וייתן פרוטה לצדקה ויאמר עשרה כפית אל תהילים הנרשמים אצלנו שיעזור לו לנצח וכו'. והיינו בערב ראש חודש הנעל על קברו וש, ושבתנו שם באומן ואחר שבת ביום ראשון חזרנו והלכנו על קברו ונסענו לביתנו ועברנו דרך קהילת טפליק ועברתי שם דרך ועוררתי שם אנשי שלומנו והתנדבו גם כן איזה סח על הדפסה, ובאנו לביתנו. ע"ג והנה עדיין לא היה לי שום התחלה על הדפסה, כי אם מה שהתנדבו אנשי דש"י וטפליק ומעט פור ברסלב. וכולם לא נתנו מזומן עדיין כלל, רק התנדבו לבד. וזה ידוע, שאפילו אחרי שמתנדבים עדיין צריכים נגיעות גדולות קודם שגובין מהם, והרבה נאבד שאינו בא לידי גוביינה כלל. ובפרט שכל הנדבות הנ"ל לא היה בהם לשליש ולרביע ההוצאות שצריכין על הדפסה. והנה היו מחשבותיי הולכות אנה ואנה איך לגנוב את עצמי מביתי לנסוע למדינה בשביל ההדפסה, כי היה לי מניעות הרבה על זה. וסיבר השם יתברך שהיה לי חלק באיזה שידוך שהיו צריכין לגומרו. ונסעו מנמירו ומחותנים לגמור השידוך בקהילת קודש דשיב. והם לא היה בדעתם לקבל אותי מהם כלל. כי לא עלה על דעתם לאטריכני בזה. כי לא היה שידוך מגדולים וחשובים ביותר, ולא היה כבודי כלל לנסוע בעסק שטחנות כזה. בפרט שאין לי עסק בשטחנות, ומעולם לא נסעתי בעסקים כאלו. אבל אני בעצמי אמרתי להם אני אסע עמכם. וכוונתי הייתה כדי להיות כגונב את עצמי לצאת מביתי לקהילת גודש דשי בשביל השטחנות. ושם הוא סמוך למקום שישב רבי שמעון הנעל, ואשא משם עמו יחד על המדינה בשביל ההדפסה. וכן עשיתי, ויצאתי בלילה בחורף בעת הכור, ובאתי לדשיו, וקיבלו אותי אנשי שטומנו בשמחה גדולה. והנה השידוך נתבטל, כי לא באו הצד השני כלל, וכל הנסיעה הייתה בשבילי, כי כפי שידעתי בנפשי, לא לנסוע בלי סיבה מעת השם. ונשארתי שם בקהילת קודש דשיב ושלחתי להודיע לרבי שמעון ובא אליי וציוויתי לזכור עגלה לשבוע ולא היה יכול למצוא כי זה ידוע לנו שכל מה שאנו צריכים בהזכיר רבנו ז"ל משתתחים כנגד זה המניות בלי שיעור כי זה כלל שעל כל דבר שבקדושה עומדים כנגדה מניות רבות אבל המניעות שעומדים כנגד הדברים הנוגעים להתקרב לרבנו ז"ל ולאנשיו ולתורתו הקדושה הם משתתחים ומתפשטים בלי שיעור. והנה שכרנו עגלה לטפליק ומשם שכרנו ביגיעה גדולה עגלה לשבוע. ע"ד <אנדלת> והנה באילו הימים ראיתי שכל המתנדבים אינם מסלקים גם אתה וכל אחד דוחה מיום לחברו כי היה שעתם דחוקה, ועל ידי זה נחלש דעתי מאוד. וגם כי נסעתי מטפליק לעיר הסמוכה, וקיוויתי וכיב... כי... לקבל שם איזה סח על ההדפסה, ולא פעלתי כלום. ונסעתי משם לאומן בפחי נפש, כי ראיתי שאי אפשר לגמור העסק על ידי נסיעה זאת, ועטלטל עצמי בחורף בחינם. ובפרט במינויות כאלה שהיו לי אז, ועלה על דעתי לחזור לביתי. ובאתי לאומן ביום רביעי י"ט שבט. בבואי לשם הודיעו לי שגם רבי נפתלי בא לאומן מברסלב, ולא רציתי להאמין, מחמת שזה סמוך היה עמי יחד באומן בערב ראש חודש שבט כנ"ל. אחר כך נתבעדנו יחד עם רבי נפתלי. והנה באמת רבי נפתלי בא לאומן על ידי השגחת השם יתברך. שסיבב השם יתברך, עד ששלח אותו אחד לאומן כדי שיתפלל שם בשביל בנו שנחלז. ואז ראיתי נפלאות השם וטומנוראותיו. כי באמת נשלח אז רבי נפתלי אליי לאומן מן השמיים, כדי שיוגמר העסק על ידי שנינו. כי אני בעצמי הייתי מוכרח לחזור מכמה טעמים. כי גם היה לי כמה עסקים בעסק העזבון שלו, אשר צריך להיות בביתי. והשם יתברך יודע תעלומות, גלגל בהחמיו וסיבב סיבות, שיבוא רבי נפתלי לאומן באותו היום שבאתי לשם. ותכף עלה על דעתי שאשלח אותו במקומי, ועדיין התיישבתי הרבה בזה. וביום חמישי הייתי על קברו, ואחר כך נסכם דעתי לשל... לשולחו במקומי, ונסע הוא עם רבי שמעון, ואני חזרתי במקומו לביתי. וזו הייתה השגחה נפלאה מהשם מטבח, כאילו לזאת איני יודע אם היה נגמר עד הספר אז. גם אז ביום חמישי כ' שבט הנעל, היה התחלת היסוד של ההדלקה, להדליק שמן זית על קברו, נר תמיד לא יכבה, כאשר אנו נוהגים מאז ועד הנה. וגם זה היה על פי מעשה בקהילת קודש טפליק, ואי אפשר לבער כל הפרטים. כי בכל זה היו עוד כמה דברים נוראים שראינו השגחתו ונפלאותיו יתברך בכל עת. איך הוא יתברך בעזרנו לגמור עסקי רבנו זה זכות הרבים לדורות. אשר המניות נשתטחו כנגדנו בלי גבול ולולי השם שהיה לנו לא היה באפשרי לגומרם בשום אופן. ונסע זו מנפתלי מאומן לסביבות אנשי שלומנו שבאמת בדקה וצ'רין וקרימצ'ק ואני חזרתי מהגלה שלו לפה ברסלב ומכאן נסעתי לביתי לנמי וחשבתי בכל פעם מחשבות הרבה איך אפשר לגמור עד פסה אחר כך בסמוך הוכרחתי לנסוע למז'יבוש בעסק העזבון שלו ונסעתי עם חתנו רבי יוסקה ז"ל והיינו משובתי שבת קודש אצל אביו הרב הגאון מחמלניק ומשם נסענו למז'יבוש ולא פעלנו כלום בעסק שלנו של החנויות שלו וחזרנו בפחי נפש ובאתי לנמרו סמוך לפורים ועדיין רבי נפתלי לא שב לביתו מהדרך הנ"ל ובתוך שהיו מחשבותי טמאים ומשתוממים מאוד מאוד ואיני יודע להשיט עצות בנפשי איך להתנהג בעניין הדפסה כי עלה על דעתי לנסוע למאלוב שהיה שם דפוס אצל מחותני רבי צבי ושותפו אבילי ורציתי לעת עתה לנסוע לשם לעשות מקח עם המדפיס דשם שכאשר יבוא רבי נפתלי נדפיס שם יד אך ראיתי שעדיין אין בידי אפילו על הוצאת הנסיעה למאלוב וליתן לו מעט כסף קניין שקוראים מרדוף, דמי קדימה. ודעתי הייתה חלוקה מאוד. בתוך כך סיבב השם יתברך בנפלאותיו הנוראות. ומדי עוברי בקהילת קודש נמירוב בחוץ, פתאום נשאתי עיניי, וראיתי את רבי לב מקהילת קודש מעלו, שהיה לו חלק בהדפוס דשם. ונבהלתי מאוד, והבנתי כי מת השם הייתה שנתגלגל מאיתו יתבח שבא לכאן היום. ושיסתובב הדבר שאראה אותו, מה שלא היה מדרך הטבע שאפגע בו. כי לא היה לו עסק, ולא עלה על דעתו שיתראה פנים עמי. לולי חמלת השם עשתה זאת בהשגחתו הנפלאה, ותכף נתחזקתי והלכתי אליו. ועשיתי עמו מקח על ההדפסה. ואחר כך היה בזה עוד כמה מעשיות. עייני <אח> והנה רבי נפתלי התעכב עד סמוך לפסח, והיה לנו צער גדול. סמוך לפסח בא בשלום לנמרוב והביא מאות אבל היה סך מועט מאוד לפי ערך ההוצאה שצריכים. והיה לי צער גדול מזה, אבל אף על פי כן התחזקתי בחסדו. ותכף אחר פסח נסעתי בעצמי לאנשי שלומנו שבסביבותינו. ונתמהמהתי בערך שני שבועות. וקיבצתי עוד איזה סך מסוים, ונתחזקתי בביטחון שהשם יתברך יעזרני לגמור בשלמות. ואני הייתי ממתין על ידיעה ממהלו, אם קנו נייר שם ואם אסע לשם. אבל נתמהמה הדבר הרבה, כי עדיין לא נתתי להם מעות כי אם סך מועט מאוד. והייתי מצפה שיבוא אבילי בנל עינינו לקבל מעות אצלי. ובתוך כך ישבתי הרבה בברסלב בשביל לגבות חובות שהגיעו לרבנו ז"ל. ולא גביתי כלום. אחר כך סמוך לשבועות חזרתי לביתי לקהילת קודש נמירו. ובלילה השייכה לערב שבועות, בא רבילי במהל ובנעל, וגבה אצלי מעות על נייר. והיו לי אז ייסורים גדולים, כי המעות הלווה רבי נפתלי לאחרים והיה קשה להוציא. ויש בזה הרבה לספר. והשם ידבח בהחמיו, אז הרענו שסילקנו לאבילב עשרים וחמישה דומים בערב שבועות, מלבד מה שנתתי לו כבר בערך עשרה רובל כסף על ההרדוף. ע"ו בשבועות ביום השני, יום חמישי לשבת, הייתה השרפה הגדולה בקילת קודש נמרוב, ונשרפה רוב העיר ככולה וכמה נפשות. ונדלדל אבינו או יאיר מאוד מאוד, כי נשרף ביתו ואונו ורכושו. אך ביתי שאני ישבתי בו לא נשרף. גם האיש שהיה חייב לנו אמהות, שגבינו ממנו באר שבועות, נשרף אצלו גם כן כל אשר לא. ואז ראינו השגחתו התברך מה שחמר עלינו, ושלח לנו את רבילי בנה לגבות אמהות באר שבועות. כי אם לא היה בא אז לנוגשנו, היה נאבד דמעות בוודאי אצל האיש הנעל, והייתה מתבטלת ההדפסה אז, והפסד זה אין לשער. אבל השם מטבח ישב מקודם ושלח את האיש הנעל לנוגשינו כדי שיהיו שניה... אז נדפסים הספרים הקדושים, שנשאר זכרם לדורות עולם לזכות את ישראל לנצח. ע"ז <עינזיין> אחר כך ביום ראשון אחר שבת הייתה עוד הפעם שרפה גדולה בנמרו. ואז נשרף גם ביתי שהייתי יושב בו, והבית הכנסת, והבית מדרש, ועוד כמה בתים. עד שנשארה העיר כמו תל. ואז נאבדו אצלי בשעת הרעש הכתבים שלי שהצלחתי להדפיסם. אך אחר כך מצעדים. גם בניי נתפזרו ולא ידעתי היכן הם. גם כל החפצים לא ידעתי היכן הם, ובחסדי השם מצאתי הכל. אחר כך ביום שני בבוקר התחילה זוגתי בעצמה לצעוק אליי שנברח מנמירוב מיד ונקבע דירתנו בקהילת קודש ברסלב. ואני היה רצוני חזק לזה מכבר בחייו ז"ל. אך כבר נתייאשתי מזה מאחר שידעתי שהיא לא תתרצה בזה. וגם כי כבר נסתלק הוא ז"ל ולא עלה על דעתי עניין זה לעקור דירתי מנמירוב לברסלב. אחר שהוא ז"ל כבר יצא משם ונסתלק זכותו יגן עלינו החצת השם לעולם תעמוד מחשבות עבו לדור ודור וסיבב סיבות בנפלאותיו הנוראות והוא מוחץ ורופא ויפלס נתיב לאפו כי די כאילו על ידי הצהרה של השרפרך מנא לצלן סיבב סיבות לטובה שאצא מנמירוב ואקבע דירתי פה ויצאתי משם ביום שני ובאתי בשלום לפה באותו היום ותהילה לכל מאז קבעתי דירתי פה זה כמה שנים וגודל הישועות לנצח שנצמחו על ידי ישיבתי פה בעזרת השם, אי אפשר לבאר ולספר. כי רוב קול עסקי בהשערתו הקדושה, שזיכני השם יתברך להדפיס ספריו הקדושים, ולקרב אנשים לאמיתת דרכיו לכתוב ולהדפיס התפילות הקדושות וכו', היו על ידי ישיבתי פה בעזר השם יתברך. מה גדלו מעשי השם מאוד עמקו מחשבותיו. ע"ח <עין> אחר שנכנסתי לפה ביום שלאחריו הייתה שרפה עוד פעם שלישית בנמירו. גם באותו היום הייתה שרפה בטולצ'ין. ובסמוך אחר כך הייתה שרפה גדולה בברדיצ'וב ובשארי קהילות. וכבר הודיע זאת רבנו ז"ל בהתורה בראשית לעיני כל ישראל. שמבואר שם שכאשר נסתלק הראש בית וכולי שהם צדיקי אמת באים שרפות חס ושלום האין שם. ע"ט. גם באותו יום שנכנסתי לפה ברסלב, בערב נתייחסן איש אחד מרחוק, ממדינת קרע דה וין, וינה, בבית שהייתי יושב בו אז. והאיש הזה נסע עם אשתו לארץ ישראל, והיה לו קצת היכרות עימי. וזו הייתה הסיבה הגדולה אחר כך שנסע לארץ ישראל. ובארץ ישראל הייתי אורח אצל זה האיש, וקיבלני בכבוד גדול. מה רבו מעשה השם? פ. והנה אחר כך הייתי עומד ומצפה בכל יום שיבוא לי ידיעה ממלוב שכבר קנו נייר שם כדי שאסע לשם לעסוק בהדפסה. כי אחר השרפה חזרו והשתתחו מניעות נגדנו בלי שיעור. עד שהיה רחוק בעיני רבי נפתלי שיעסוק בזה עתה אחר שנתפזרנו כל כך והרבה ממון מהדפסה היה שקוע ביד אחרים גם אנוכי הייתי אז נע ונד מאוד, אך השם יתברך חיזק דעתי לעסוק בזה, והייתי מצפה לידיעה ממלוב כנ... כנ"ל, ונתעכב כמה שבועות אחר חג השבועות, בתוך כך היינו באומן על ערב ראש חודש תמוז. אחר שבאתי בסמוך הגיעה הידיעה שכבר הגיע הנייר למלוב, ותכף זירזתי עצמי ונסעתי לשם מיד. ובאתי לשם ולא מצאתי את בעל המדפיס בעצמו בביתו והיו לי מניעות רבות נחמת ממון והשם יתברך בעוצם נפלאותיו ורחמיו מרובים אזרני בכל יום ובכל עת עד שגמרתי בקיץ הזה כל הדפסת ספר ליקוטי מורן תניאנה וספר א' ב' והקיצור והבטים בשלמות לקהילת קודש אומן על ראש השנה הראשון אחר הסתלקותו רבים ראו וישמחו וישרים יעלוזו עד הנה עזרונו מחמך. נודה להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. פא כל הנעל עבר בשנת תקע"א, שהיא שנה ראשונה אחר הסתלקותו. אחר כך הגיע ראש השנה של שנת תקעב, וזה היה ראש השנה הראשון שאחר הסתלקותו. ובעצם נפלאותיו, עזרני השם יתברך שנתקבצנו יחד לאומן על ראש השנה. ומאז ועד הנה נתווסף בכל שנה ושנה כמה נפשות שבחרו בחיים ובאו גם כן על ראש השנה להשתטח על קברו הקדוש בערב ראש השנה ולהתפלל עמנו יחד בראש השנה ועוצם מעלת הקיבוץ שלנו בראש השנה אין כאן מקומו ומבואר קצת במקום אחר פ"ב ואני בבואי באומן לביתי אחר ראש השנה זה עד התחלתי ליישב עצמי מה לעשות עתה. כי בכל השנה שעברה הייתי טרוד בעסקי העיזבון של רבנו ז"ל ובעסק ההדפסה. והוכרחתי לטלטל עצמי ולנסוע הרבה לכאן ולכאן. ואף שהיה עסק גדול ונסיעות של מצווה, אבל על כל פנים מחמת הטלטול לא הייתי יכול לקבוע עצמי על התורה בשיעורים קבועים. ובוודאי גם באותה השנה שעברה היו לי רבות מחשבות בלי שיעור מה עושין עתה. אחר שכבר נסתלק, הוד ליבי ומשגבי. בכל מה שעבר עליי מחשבה, דיבור ומעשה, בוודאי אי אפשר לבאר קצ... כלל. אך מחמת תרדותיי בשנה זאת, לא יכולתי לקבוע עצמי על התורה וכנ"ל. אבל עתה, אחר ראש השנה תקעב הנ"ל, שכבר גמרתי את פסת הספרים הנ"ל, התחלתי ליישב את עצמי, וקבעתי לי שיעורים ללמוד. וישבתי בבית המדרש ישן דפו, ולמדתי כפי מה שקבעתי לי. וגם פה הייתי מטולטל מדירה לדירה, כי לא היה לי בית וישבתי בשכנות, שכירות. ופעם אחת בחורף בא אדון מאנשי חיל והוציא אותי מן הבית. והוכרחתי בתוך החורף לטלטל עצמי לבית אחר. ובאמת, גם זה היה לטובה. כי זה הבית האחר היה טוב יותר לפניי בכמה אופנים. אבל על כל פנים הייתי מטולטל והיו לי איסורים מאדירות. בעיקר גודל עוצם האיסורים שלי בזה, שהגיעו עד הנפש, היה מחמת שלא היה לי שום חדר מיוחד בשביל לעסוק בו בהתבודדות. אשר זה היה מוכרח לי מאוד מאוד, אבל לא זכיתי לזה. וגם בהיותי בנמרו, לא היה לי חדר מיוחד כרצוני. אך אף על פי כן, מחמת שישבתי בבית אבי זקני שהיה בית גדול מרובך, מצאתי שם ברוב פעמים מקום מיוחד אבל בכאן שישבתי בשכנות היה קשה לי למצוא מקום מיוחד והיו לי איסורים גדולים מזה ואף על פי כן היו לי כמה עצות בזה בעזרת השם יתבעך כאשר כבר דיברנו מזה הרבה <laughs> אך איש כמוני בוודאי היה עדו מיוחד בפרט שהייתי צריך בכל פעם לעסוק בכתיבת דבריו הקדושים וכולי שלזה בוודאי צריכים בוודאי חדר מיוחד אבל לא זכיתי לזה עדיין וישבתי בבית המדרש ולמדתי בתמימות פוסק ושר ספרי קודש ונעלם ממני ולא ידעתי שעדיין אפשר גם עתה להאיר באיזה נפשות ישראל לעוררם לעבודת השם באמת כפי מה שקיבלתי ממנו ז"ל אך אני ישנה ולבי ער כל דודי דופק בי כי דיבוריו הקדושים האמיתיים שהשאיר בי, דיבורים חמים כגחלי אש, היו כאש עצור בעצמותיי. ונלאיתי כלכל לא אוכל להתאפק. והייתי מספר ומדבר בתמימות עם בני הנעורים מהתכלית של זה העולם. ובתוך דבריי הייתי מספר להם מעזוז נורותיו, נפלאות תורותיו ושיחותיו ומעשיותיו, ועוצם נורות גדולת קדושתו וכו'. ובכל זה היו לי תהילה לקל הרבה הרבה לספר. דברים המשיבים ומחיים את כל נפשות השומן. עד שהתחילו דבריי לכנוס בלבם קצת, ונתעורר ליבם קצת לחשוב על תכליתם הנצחית. עד שהיו משתוקקים לשמוע ממני דברי אלוקים חיים, הנובעים ממעייני הישועה של אדוננו מורנו ורבינו הנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה. וכל מה שעבר בזה בפרטוט, בכמה דרכים נפלאים ונוראים ונעלמים מאוד מאוד, שעזרני השם נתבהך בזה בכל יום ובכל עת, אי אפשר לבאר ולספר כלל. הילופין הוא מלא וכולי, אין אנחנו מספיקים. והנה השם יתברך יודע, קטנותי ושפלותי שהייתי בעיניי. ולא עלה דעתי שיהיה לי כוח לקרב אנשים לעבודתו יתברך. אך בכל עת שדיברתי ממנו ז"ל, ומתורותיו ושיחותיו הקדושות, נתעוררתי כי עשן. וראיתי שאף על פי כן, אין מי שיודע דיבורים אלה לאמיתתן כמוני השפל. ובתוך כך נזכרתי מה שרבנו זל אמר לי כמה פעמים בכמה לשונות שרצונו שאקרב נפשות לה' ידבח וחזקני בזה בכמה וכמה לשונות ועל ידי זה נתחזקתי בכל פעם ואחר כך חזר ונחלש דעתי כל כך עד שכמעט שכחתי בכל ההתחזקות ואחר כך כשעזרני ה' ידבח בפרט בעת שדיברתי עם אנשים מעמיתתו זל חזרתי ונזכרתי וכן היה כמה פעמים. והנה כבר ידוע לנו שאחרי כל ריבוי הדיבורים שמדברים עם אנשים מהתכלית ומעוררים אותם לשוב לשם מטבח, עם כל זה, לפעול איזה פעולה אצלם, אפילו כחוט השערה, זה קשה מאוד מאוד. כי לבעל בחירה קשה מאוד לעזור. אבל אף על פי כן אנו מחויבים כל אחד לדבר עם חברו בירת שמיים, והטוב בעיניו יעשה. השומע ישמע והחדל יחדל. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם לפניך גלוי, לפניהם מגלוי. פג. והנה בכל השנה הזאת, מכל ריבוי הדיבורים הקדושים ונוראים שדיברתי עם בני הנעורים, בתחילה לא ראיתי פעולה ברוב השנה. אך באמצע הקיץ נתעורר אחד שהיה רוב דבריי בשנה הזאת עמו ביותר. והייתי מוכיח אותו הרבה מאוד על התמדת הלימוד, כי היה ממובחרי בני הנעורים ומופלא בלימוד, והעולם החזיק אותו שמתמיד בלימודו. אבל אני השגחתי בו וראיתי שאין לו לומד כלל, והוכחתי אותו על זה, והודה לדבריי, והיה משתוקק מאוד שיכניס אותו בתוך התמדת הלימוד. אבל יצר לב האדם רע מנעוריו, והיה קשה להרגילו בהתמדה. אבל סיפרתי לו עוצם נוראות גדולת רבנו ז"ל, אשר, אשר כל אשר עשה לנפשי, ואיך הכניס אותי להתמיד בלימוד בכמה דרכים נפלאים. וסיפרתי לו מאשר עבר עלי בזה אצלו ז"ל. ואף על פי כן לא פעלתי אצלו כל ללמוד את החורף כמעט, שהתחיל ללמוד יותר מבתחילה. אבל לא כרצוני כראוי באמת. אבל מריבוי אמיתת הדיבורים חמים כגחלי אש. שסיפרתי לו ממנו ז"ל, הבהירו בו, עד שבאמצע הקיץ נתעורר ליבו, והתחיל להתמיד בלימודו בהתמדה גדולה ונפלאה. והיה מתמיד גדול שש שנים רצופים, וגמר בהם כל ארבעה הפוסקים הגדולים, ובתוך כך נשתנה לטובה גם בשאר הדברים. גם שערי הנשים נתקרבו מעט-מעט, והתחילו להתעורר להתפלל בכוונה, ונסו על ציון הקדוש שלו לאומן. וכן עזרה אני השם יתברך מעט מעט בכל עת ונמשך כך שתי שנים שלא היה לי דירה שלי מלבד השנה הראשונה שהוא בין הכל שלוש שנים מיום הסתלקותו ואף על פי כן התחילו איזה מעט להתעורר משנתם ונשתנו לטובה ברוב הדברים ומחמת זה נתקשרו בי באהבה רבה באמת וכל מה שנתקרב יותר זה נפש וראיתי שנעשה רושם אצל על ידי דבריי, שנשתנה לטובה, נתחזקתי בכל פעם ביותר. ונזכרתי בדבריו ז"ל, שהודיעני מקודם כל זה, שנזכה להעיר בכל העולם כולו. ואותי חיזק ביותר מכולם בכמה לשונות ורמזים והתנוצצות, בלי שיעור בכלל ובפירוש.